Дідки Богу співайме, йому єсть хвалу вдавайме. Дорогою біля покинутого села тягнувся зі співом кінний загін, дві з половиною сотні озброєних з чашами на панцирах. На чолі їхав ян змирзлік зі свошини, пан на замку Орлік, у повному обладунку і яці, прикрашеній гербом, трьома червленими поясами у срібному полі. Село і вітряк на пагорбі показав Фріцольд фон Варте, найманець, гельвець кантону Тургау. «Підпалити?» «Ні», – вирішив Змирзлик. «Не варто димом показувати, де ми. На Майдані журавель, тож напоїмо коней, а потім вирушаємо на Бамберг». Гусити не поспішали. Минули добрі дві години, перш ніж вони покинули Майдан. Врешті-решт запанувала тиша. Назовні часом повівав вітер, посвистував у щілинах комори. Часом порипували крила вітряка на гаурбі. «Певно, вже поїхали!» – вирішив Стенлас: «Виходимо і забираємося звідси!» Один із вершників відчинив ворота, щоби подивитися просто в дуло прайської рушниці. «Слава Ісу!» – привітав його Шарлей і випалив йому просто межи очі. На звук пострілу зі стодоли вилетіли ще двоє спішаних вершників. Один поліг відразу – Стріла зрейнуваного арбалета влучила йому в око крізь оглядову щілину шолома. Другого Самсон лупнув гудендагом з такою силою, що Салату вігнався і тріснув, як шкаралопа яйця. Велету вірвався у стодолу, вимахуючи обкованою палицею. Вершники відступили перед ним, втекли під стіни. Але ненадовго, їх усе ще було п'ятеро, а він тільки один, зблиснули мечі та корди. Самсон тим часом обхопив стовп, що підтримував зруб дахового перекриття. На його чолі й дулися жили, коли він смикнув за стовп, могутньо, мов справжній Самсон. І як справжній Самсон повалив колони храму Дагона в газі, так Самсон медок виламав і повалив стовп стодоли. Бантина зламалася зі страшним тріском, як прутики тріснули балки дахового перекриття. І все перекриття, все піддаще разом з дахом, вся величезна вага старої деревини, усе це, немов храм Дагона на фелестимлян, повалилися на чорних вершників, придавило і роздушило їх так, що вони навіть не встигли розкричатися. Тільки одна нога стирчала з-під купи балок, одна нога в чорному наголіннику і чорному сабатоні. стирчала і зригалася. Самсон важко дихав, не встані вичувати з себе ні звуку. Він тільки сіпнув Рейнемона за плече. Залишалася ще робота, яку треба було зробити. Чорні вершники пхалися у ворота комори. Ріксе поклали одного, всадивши в нього дві кулі самопалів, які подавав Тибальд. Але інші вирвалися на Майдан, а за ними вже на конях вилетів стіну із рештою. Один з коней тут же став дибки і повалився. Рейнемон уже був на полі бою зі своїм мисливським арбалетом. Другого коня застрелив з гандканони Тибальд, причому сам мало не загинув. Один із вершників заїхав йому навперейми і вже був здіймав меча, коли запущений Самсоном Гудендах змів його з сідла. Тибальд яструбом кинувся на лежачого і всадив йому корд під горжет. Рікса тим часом закололо другого лежачого. Шарлейб безстрашно перебіг дорогу стіну Лазові, з розмаху рубанув його коня по передніх ногах. Кінь зарився храпами в землю. Стіна лаз вилетів із сідла і покотився по вбитій землі. Дус фон Пак пронизливо крикнула, обернула коня, кинулася на Шарлея зі списом. Демирит не запанікував, не втікав, чекав, тримаючи фальшон обіруч. Дус піднялася у стременах і замахнулася списом. Ціємиті стріла з рейнованого арбалета – Влучила її коневі в шию. Кінь кинувся, досу пала, гримнулася об землю. Стінула зірвався на ноги, кинувся до останнього з вершників, стягнув його з коня, сам скочив у сідло. Побачив, що до нього біжить Самсон, що Рікса і тибальт набивають рушницю. Різким рухом підняв обидві руки, виконав ними у повітрі складний жест, викрикнув заклинання. У піднесених долонях виросла і почала швидко набухати куля вогню. Побачивши, до чого йде, усі кинулися шукати сховку. Але Стіна ні в кого конкретно не цілився. Просто кинув вогнену кулю вгору. Там, у горі, вона й вибухнула з громовим звуком. Скориставшись сум'яттям, Стіна чвалом під'їхав до дус, яка саме піднімалася, затягнув її на коня і кинувся галопом у напрямку горбка, на якому стояв вітряк. Рікса випалила в них із гандканони, але промазала. Рейнемон не промазав. Поцілений стрілою чорний огир завирищав. Кинувся, хвицнув крупом, скинувши своїх вершників. Стінулаз і Дус кинулися навтяки. Дус накульгувала. Рейнемон схопив одного з коней, які бігли по Майдану. Скочив у сідло, кинувся навздогін. Стінулаз обернувся, побачивши кінські зуби над самою головою, завив від страху, але розважно відскочив, Підняв руку, прокричав заклинання. З його пальців вистрелив сніп Іскор, вогненний голок. Інзержа встав дибки. Рейнавон упав, розтрощивши своєю вагою жердини плоту. Стінулас схопив віжки, скочив у сідло. І галопом кинувся на Дус фон Пак стояла на вершині сходів, що вели до вітряка. Скордом наголо, розвійним волоссям і вишкіреними зубами. З її горла виривалося людське хрипіння, схоже на люте завивання оскаженілої кішки. Шарлей уже відкривав рота, щоб закликати її кинути зброю і здатися. Але Рікса зупинила його, покрутила головою. Вона глянула Шарлеві в очі. Він зрозумів. «Нема пардону». Вони схопили дверця та хлівця, які приволік Тибольд, скористалися ними як щитом, вдираючись по сходах, притиснули дуз до дверей, Вштовхнули її всередину, увірвалися за нею. Повіяв вітер, крила вітряка обернулися, рушив і заторохтів механізм передачі. Шарлей схопив дуз за руку, витиснув корд з пальців. Дуз висмикнулася, дістала ніж. Рікса вдарила її держаком тисака і штовхнула. Прямо на привідничий вал, пальчасти колесою систему зубчатих передач. Повіяв легкий вітер. Дубовий триб передачі схопив плече Дус. Вгризся із хрускотом, ніби вовк з зубами. Тріснула кістка. Дус завила. Почала сіпатися, але триби не пускали. Знову злегке повіяло. Механізм запрацював. Колесо натиснуло на триб. Триб вперся в груди Дус. Дус завила так, що пил посипався з усіх щелин. Шарле і Рікса перезернулися. Знизали плечима і вийшли. Біля східців чекав Тибальт. Охидалі Самсон допомагав війти рейно винові, який на силу переставляв ноги. «І що?» – запитав Тибальт головою, показуючи на вітряк. «І що?» «Нічого!» – холодно відповіла Рікса. «Чекаємо вітру!» У повітрі відчувалося наближення вітру. Стіна лаз був уже далеко, тепер він зупинився і розвернув коня. озирнувся. Прислухався. Відстань була велика, але він чув. «Не залишай мене! Не залишай! Не залишай мене саму!» Обличчя стіна лаза аж здригнулося. А за мить сідла зірвався, тріпочучи великий птах. Зірвався, піднявся і полетів у небо, в низькі хмари. Полетів і зник. «Не залишай!» Вітер завив, крила вітряка здригнулися, потім рушили з помітним зусиллям, долаючи опір. А потім уже крутилися плавно і без перешкод. Останнього з вершників, розброєного, без шолома, Рікса і Тибальт загнали під ворота покинутого сараю. Вершник упав на коліна, благаючи пощади. Але цього дня пардону не давали. Тибальт ухопив вершника за волосся, а Рікса коротким рухом всадили йому стилет під підборіддя, вігнавши лезо аж по рукоять. Заколотий повалився в конвульсіях на ворота, відчинивши їх своєю вагою. Рікса, щось почувши, зазирнула всередину. «Рейневан!» – пронизливо крикнула вона. «Рейневан, сюди, швидко!» «О, Господи!» Тибаль теж заглянув, відсихнувся. «О, Господи!» Прибігли Шарлей і Самсон. Рейневан їх випередив. Увірвався всередину, відштовхнувши голярда і мало не збивши з ніг Ріксу. Усередині на соломі лежала «Юта!». Він кинувся до неї, впав на коліна, схопив за плечі. Перше, що він відчув, був мокрий жар. Вона була така гаряча, що майже горіла вогнем. Очі були заплющені, і трясло, бив дрож. «Юто, це я! Я тут, Юто!» «Рейнемон!» – вона відкрила очі. «Рейнемон!» Він обійнявий, і тоді відчув страшний, просто крижаний, холодий рук. Глянув і обмер. Шкіра долоні була блакитного кольору, який ближче до пальців переходив він індиго, а на самих пальцях – у глибокі відтінки пурпуру. Тримтячими пальцями він розгорнув її сорочку і хоч як старався, проте не зумів стримати розпачливого зойку. темно сині плечі, груди і живіт юти були густо вкриті пухирями і фурункулами. Майже на очах виростали нові. Деякі лускали, з них сочилася кров, вона почала дрижати, спазматично тремтіти. він її накрив і обгорнув плащем. Ютта глянула на нього з непритомним поглядом. Рейне, не воно, не холодно. Він накрив і другим плащем, який йому подав Самсон. Ютта міцно схопила його за руку. Хотіла щось сказати, мало не захлинулася кров'ю. Він нахилив її голову, щоб вона могла спльовувати. «Що з неї? глухо запитав Шарлей. «На що вона не здужує? Звідки ця страшна синюшність?» Реневан закусив губу, показав на шию дівчини, на шрами, паралельні надрізи, вже розпухлі та загноєні. Він встав, відвів Шарлея і Самсона в бік. «Її поранили», вичував він із себе. «І заразили, прищепивши... Що?» «Це... Голос застряг у нього в горлі. Що, що їх заразили магічно викликаним гнилокрів'ям? Гнилокрів'я – це зараження і гниття крові. За авіценною, селернці називають це сепсисом. Синизна походить від внутрішніх крововиливів. Її кров просочується крізь жили у творі згустки. Це розсіюється по всьому тілу. Виникають вогнища нагноєння, у неї вже є симптоми гангренозного запалення. «Ліки?» Від гнилокрів'я нема ліків. Ніхто не знає від цього ліків. Не говори так, до добійся, ти ж медик, пробуй. Спершу лихоманка, подумав він, оклякаючи, я повинен зняти лихоманку. Потім необхідна якась сильна протиотрута, щось таке, що зупинить зараження. Тримтячими пальцями він розстібнув пряшки торби, висипав її в міст, почав гарячково порпатися в ньому з непереборним почуттям безсилля. З деделі сильнішим переконанням, що нічого з того, що є в його розпорядженні, не спроможне вилікувати юту, допомогти їй або принаймні полегшити її муки. Що ні до чого тут всі його ремедія контрамалум, ні до чого діакодія та електурія, ні до чого сетір, антідота та панацея, ні до чого артемізіум, гіперікум і серпіліум, ні до чого поствюрц, чортополог та всі інші препарати, які він носить у торбі. Амулети, подумав він, амулети телесми. Їх залишилося небагато, є мару тіла, що зупиняє кровотечу, вені мізля післазурі, які допомагає від отруйних укусів, а кіла, орлиний камінь, котрий очищає кров. Але їх усіх треба застосувати негайно, а її поранили багато годин тому. Магічне гнило розвивається блискавично. Уже все-таки якийсь амулет подія. Боже, зроби так, щоб якийсь із них подіяв. Амулети не діяли, були за слабкі. Вони не мали шансів у боротьбі проти того, чим заразили Юто. Заклинання. Він знав кілька. Нахилившись, вимовляв їх по черзі, долаючи дедалі сильнішу сухість у роті. Виконував магічні жести та знаки, насилу опановуючи дрож у руках. Заклинання не діяли. Рейнемон підняв очі й руки. «Магна-матер!» – пробурмотів він. «Мати богів! Ти єдине, що обороняєш нас і захищаєш! Мати сонця, тіло якої біліше від молока зірок! Елементорум омніум доміна! Пані творення, Годувальниці світу! Хранителько неба і моря всіх богів і сил! Айтерне карітатіс десідератісіма філія! Айтерне сап'єнті матер гратісіма!» Суб умбра аларом, протеже протежено. Наймиліша донька вічної любові, найпрекрасніша мати вічного знання, захисти нас під сінню твоєї опіки. Латина. Дай мені покірно благаю, силу ліку, що несе здоров'я, зцілий її благаю, дозволь їй жити. Чуда не сталося, Юта почала захлинатися і плювати кров'ю. Кров сильно потекла і ще із носа. Він підняв і нахилив її голову і безсильно дивився. Як. ледь чутно озвався Шарлей. Як вона? Через руйнування організму? Як довго? Вже рейну мене, рептом схопила його за руку, і зовсім сині пальці вже майже не мали сили. Рейну, повторила вона майже притомно, я хочу на сонце. Усі поспішили на допомогу. Підняли її, винесли зі стодоли, поклали на імпровізований постелі з плащів. Сонця не було. Були низько-сіро олов'яні хмари. Її знову почало сильно кровоточити з носа. Просяклі кров'ю холоші свідчили про кровотечу з травного тракту і статевих органів. Вона почала битися у конвульсіях. Ней довго трусило. Усі без дивилися. Рейне, рейневан. вона виплюнула кров. «Я коло тебе!» «Ти тут!» Вона майже притомно глянула. «Ти є! Це добре!» Вона насилено мацала його руку, потім долоню. Її пальці і нігці були вже зовсім чорні. Ступні так само. «Вже час, онсігюр!» «Що ти говориш, Юто?» «Онсігюр далі триває ендуро і Я і хотіла би почути голос звідти». Риниван потросив головою, Запитально глянув на друзів. Шерлей розвів руками. Позволь, сказав Самсон. Він клякнув біля юти, взяв її почерніло долоню. Пенедіте. тихо вимовив він. Пенедіте, парчіте нобіс. "Парчіте нобіс. шепнула у відповідь вона. За всі гріхи прошу прощення. Де верю еденос восям пердонанс. промовив Самсон. Хай вони будуть прощені Богом і нами. Просимо Бога, щоб він їх тобі пробачив. Катерський ритуал над помираючим. Юта, здавалося, хотіла всміхнутися. Але пароксизм болю викривив її синє обличчя жахливою гримасою. З носа й кутиків губів потекла кров. Кров просочувалася вже крізь усі плащів, які вона була закутана. Райнмере. Самсон встав. Вже час, нехай це станеться. Не розумію. перш ніж люто помре, велет стишив голос. Вона буде мучитися ще щонайменше кільканадцять годин. Ти дозволиш їй страждати? Що ти кажеш? Я мав би і Самсоне, я лікар, я християнин, Бог забороняє закон божий. Закон, який наказує, мучитися. Якщо можна припинити страждання? Ти нічого не знаєш про Бога, хлопче. Ти зовсім його не знаєш. А робиш з нього жорстоко фанатика. Ти ображаєш його цим. Так не годиться. Але ти медик. Вилікує її від страждання. Черлей узяв Ріксу під руку, відвів у бік. треба поспішив за ними. Самсон і Рейневан стали навколішки біля юти. Самсон ліворуч, Рине вон праворуч. Перш ніж вони клякнули, Ютта була непритомна, а тепер опритомніла. «Райнмар, я кохаю тебе!» – прошепотів він її вухо. «Я кохаю тебе, Юто!» «Я тебе теж кохаю, я готова!» «Патер шанкте!» – стиха вимовив Самсон. «Сусі пе анкілам туамін туа юстісія ет туам». «Еспірітум санктум тум супер ем!» Святий Отче, прийми служницю свою свої справедливості та пошли їй твою милість і твого святого Духа. «Люкс ін тенебрі слюсет!» Виразно прошепотіла вона. Світло в темряві сяє, і темрява його не охопила. І коли вона вимовила це, хмари раптом розійшлися, і з-за них засяяло передвічірнє сонце, і стало світло. І сталося так, що Рейнмар із Беляви, медик, відкрив шкатулку з амулетами, подарунок від Йошта Дуна на прізвись Котелесма, чародія спраги. Сталося так, що Рейнмар дістав зі шкатулки амулет, той, котрий було сховано найглибше. Один єдиний, дрібний і непритомний, той, яким ніколи не можна було користуватися. Бо він міг бути використаний тільки в абсолютно крайній, тільки в якнай екстремальнішій ситуації, у цілком безнадійному і безвигідному становищі. Сталося так, що Рейнмор обняв Юту і приклав амулет їй до скроні, і вимовив заклинання, а звучало воно «спес проксима. надія близька латина. Сталося так, що Юта зітхнула з полегкістю, а тоді усміхнулася і розслабилася. І сталося так, що Юти не стало залишивши тільки її ім'я, пустий звук, слово, що його навіть не було сенсу вимовляти».